www.paltak.com Sova Putirnika. All your armies, all your fighters, all your tanks, and all your soldiers against the boy holding a stone standing there all alone. In his eyes I see the sun in his I wonder I only wonder who is weak and who is strong who is right and who is wrong and I, wish I only wish that the truth. Elaaizu, a rato, a rato. Svi putevi će biti zatrpani. Osta je samo put vjernika. A'uduv billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa man yashatiqir-rasul min ba'd ma tabayyana lahu yattabi' ghayra sabilil mu'minina nawallihima ma tawalla wa nuslihi jahanam Kad dobro zna one među vama koji su druge zadržavali prijateljima svojim govorili, priključite se nama. A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zamlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Universe possui o seu inimigo dezesseis. E Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera posjetite nas na www.paltalk.com soba put soba put vjernika يا لائمي عزرا لتكراري البتاة اسمع مقالي واقسم أحزائي من قال بأنا يتعبنا الجرح من قال بأنا يوجعنا النزل يا جرح النكبة خيم في الطرقات وازرع موتك فينا كي تعرفنا أكثر كي تعرف أن إن شد الخطب علينا نغدو أجمل نصبح أكبر خيم يا موت علينا فلنحن رجالك إن تحن الشمس بأعيننا يبقى نور إرادتنا حيا لا يقهر ذكروا أمة أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمّر الكفر المسمى بالصليب يا مصود الدين قوموا للجهاد بسدوا ظلم اللعائن الماضيه وانشروا شرعه رب صافيه اخبروهم عن هموم ساميه جنه الفردوس من رب العباد جنه الفردوس من رب العباد مجد امتنا الصليب mnogo spominjite ono što će vam prekinuti vaša uživanja Allahu boh sallam se obraća nama da spominjemo dan i da se sjećamo momenta kada Allah tebareke o ta'ala pošalje meleka i kada nam dođe zadnji moment udisaja ovog zraka koji danas dičemo kada više ne bude imalo snage kada se više ne bude je moglo pomjeriti ni pijedaj. I kada pogled ostane ukočen, gledajući za gostom koji je došao, da ti prekireš ovu življenju. El, -el, -el savršena da joj ne smije ništa prići ni oduzeti može raz što hoće Allah ga pušta ne krade nemojmo braća moja, moramo razmišljati kako ćemo završiti, moramo razmišljati kako ćemo na onaj svijet šta kad melek smrti dođe po nas nema više nikog da ti pomogne Nema advokata Nema sudija Ne možeš podmijeti nikog Apsolutna pravda na sudjem danu Sve nosiš sa sobom Sam si Golko od majke rođe Strah da ne umrete Zdrav vas jer se niste pripremili. Stravas od moje kazni. Strav da vas to neće zadesiti. Jer duboko uva da govori nešto, a ono se zove fitra da ćete si se umrit. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put u صاغ يا رجال تذكروا مجد امهاتنا السلف وانشروا الكفر المسمى بالصليب يا اسود الدين قوموا للجهاد بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Man yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu Muhammadan amruhu wa rasuluh Allahu fi kitabihi al-karim Na'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa muslimun Qala azza jal يا ايها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتبع الله ورسوله فقد فاز فوزا نظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ان a kule dalaleti finnana. Nakon zahvali Allahu tebareke o ta'ala i salavatana posanika sallallahu alayhi wa sallam poštovani džemate danas kada u svijetu pa oni koji se pripisuju islamu sad su već postali vodilje u svojim mjestima veličaju praznike, nevjernika veličaju čovjeka koji se zove Sveti Nikola veličaju ono o čemu Allah tebareke o ta'ala nije objavio ništa niti je Rasul ali i salatu vas dostavio veličaju bošjaci Srbi Hrvati i svi ostali veličaju sve što Allah te barek je u ne voli. Zato ćemo mi, ja sam zato danas i odabrao ovu temu, kada se oni vesele i kada oni slave i kada oni pijanče, orgijaju i kada uživaju, mi ćemo se uz dobro Do Allah'u dobrotu i pomoć danas nas positi na smrt. Do koni slavi mi ćemo se positi na smrt. An Abri Hurireta radiyallahu anu qala, rasulullahu sallallahu alayhi wa sallam hadimi anna zati almaut. Ravahu tirmidhiu wa nasiju wa nasayu wa ibn Kaže Allah u sallallahu alaihi wa sallam u hadincu koga prenosi Ebu Vureire Eksiru Zikre Hadimi enadzad Mnogo spominjite Dosta spominjite Puno spominjite čega Rušite jada Ono što će kaže rušiti Vašo živanje I što će prekiniti vašo živanje Elmeut A to je smrtan Allahu poslanih s.a.v. u ovom hadisu, braću, kaže, ek siru, mnogo spominjite, ek siru mnogo spominjite ono, što će vam prekinuti vaše uživanje. Allahu poslanih s.a.v. se obraća nama, da spominjemo i da se sjećamo momenta kada Allah tebareke o ta'ala pošalje meleka i kada nam dođe zadnji moment udisaja ovog zraka koji danas dišemo kada više ne bude imalo snage kada se više ne bude moglo pomjeriti ni pedaj i kada pogled ostane ukočen gledajući za gostom koji je došao da ti pretjenje svoj živanja. El -melt. Gledajući za gostom koji je došao da te rastavi od Donjalka. Svaki i ovo je pametan čovjek će raditi za ono za što je ubijeđen. Koliko si ubijeđen u džehannamsku vatru koliko si ubijeđen u dan polaganja računa, koliko si ubijeđen da je tamo vjesnost, u tolikoj mjeri, tvoja ubijeđenost će se pokazati ovdje na ovom pa ako si ubijeđen i koliko si ubijeđen da će doći pod tebe Gost, koji je dobio naredbu ne da pita tebe može lići tvoja duša ili ne on dobije naredbu i kad je dobije on mora izvršiti on mora uzeti ono što mu je naređeno elma ut smrt on mora uzeti tvoj duš onda se rastaješ nema više prijatelja nema više rana nema više uživanja nema više dunjanočkih blagodati kaže Allah tebareke oteala kulu nefsinde ikatul meut svako živo biće na zemlji će smrtosim. i okusnost svako živo biće Zatim kaže dalje Allah te bareke o Wa, wa I samo na sudjem danu dobit ćete kaže u potpunosti vaše nagrade Na sudjem danu dobit ćete plate Na sudjem danu dobit ćete ono što ste ponjeli odavde Kaže uzviše ni dalje فمن زحزح زحزحه عن النار وادخل الجنه فقد فاز يكون بدل удален и в джаннат بدل тае постиgal ono ste zalil ذاتيم كاجي اوسبيشيني وما الحياة الدنيا الا متاع مرور ništa osim varljivo naslađivanje hajmo sebi postaviti pitanje uzvišeni onaj koji nas je stvorio kaže da je ovaj svijet varljiv i da naslađivanje na njemu i takako varljivo kad, te, kad se obneseš njime kad se zanesiš u izunju alukovku kaže uzvišeni naslađivanje koji će sigurno ostaviti. Sigurno da ostavljaš. Kulnu neftim, da je epatom neumem. Svako živo biće na žemi će smrtogost. Zar mi treba da se onda ponašamo kao nevijenici? Zar ne treba da razmišljamo o našim postupcima? Da li se i koliko razlikuju? I da učimo da li treba, a treba da se razlikuje od postupaka nevijenika u svakom segmentu života. Ovo je vaga, smrt, braćo moja. Zato resul sallallahu iselim kaže mi ella dati al meut. Mnogo pominjite onoga koji će slušiti vaše uživanja, a to je smrt. Zašto resum sallallahu sala govori? Da nas ne bi obmanulo da ne bi polagali lažnu nadu sami sebi, da možemo na ovom dunjalku da radimo što hoćemo, a na onom svijetu, zato što smo eto dali nekom čokoladu ili smo se nekom nasmijali, nekom potapšali po leđima, da zato uđemo uđene. Uzvišeni kaže, u drugom ajetu, Qul inna almowta aladhi tafirron minhu fa innahu munakiku Zatim veli? Thumma turadduun ila alimin ghaybi wa shahadat feinabijukum bima kuntum ta'amalu Kaj u Smrt Ud koe bi jezit Ladaj takako Allah debaraka wa ta'ala Gowri nam da'oni yudin Koe prividin dujalikum jele da pobjegnu od stvarnosti a naša stvarnost je braća smrt stvarnost mukmina je džene nije ovaj svijet. ovaj svit nije stvarnost pod na da znacima da me ne, bo, ne bi ko pogrešno shvatio mi radimo za onaj svijet. uzvišeni ovdje kaže smrt od koje bježite stić će vas sigurno zašto navodi uzvišeni ovdje bježite od smrti straha vas da ne umrite, straha vas jer se niste pripremili straha vas od moje kazni straha vas da vas šta neće zadesiti jer duboko u vama govori nešto a ono se zove fitra da ćete sigurno umrijeti. koliko god zulunčari bili ovdje i radili šta hoćete ili šta hoćemo smrt sigurno dolazi po nas da nas rastavi sa našim voljenim, sa našim imecima, sa našim ženama, sa našom djecom, sa našim njivama, sa našim parama. Kud nam je onda bježan? Kud treba da ide? Kaže, uzvišeni dalje. Kaže, zatim ćete onome koji poznaje nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti. Gledajte. Allah te bareke ta'ala je onaj koji sve zna. Kaže uzvišeni ovdje zatim ćete ono koji zna i vidljivi i nevidljivi svijet. I ono što vi ne vidite vi ćete vraćati. Kako ćeš se njemu sakrati? Šta god da uradiš. I gledaj kako u ajatu, kada kaže smrt od koje bježite odma uzvišeni govori i upominje. Da on zna vidljivi i nevidljivi svijet, zna šta ste radili i zna šta ćete uraditi i oni prije i oni poslije. Zašto onda bježite? Zašto bježite od smrti? Od smrti bježi samo onaj koji je svjestan da sa njegovom smrću nastaju ogromni problemi pa se na kraju pitaju šta ako je to istina šta ako bude onako kako su muslimani kako je rekao Allah i njubov poslanik sallahu alihi wa sallam a znaju svi toliko obježi od smrti da sam neki dan na izlazu iz Smedara u Srbiji ugledao piramidu ugledao sam grobove nisam dugo onako nešto vidio možeš napraviti sebi kuću i kažu mi da se tu na tom mjestu uplati prije namještaj televizori, hrana se donosi i sobe od i stavi se tu njegov sadzak. Uz objeđenje da, da on nije poživi kad umre. On... Šta je ovo? Smrt od koje bježite sigurno će vas tići. Njegova obvana, a obvana ovih koji gledaju šta je on uradio... Misleći da je samo ono što prijevjetno vide da je to ljepota na ovom svijetu. Mi ne žalimo za vitrinama. Mi ne žalimo za našim jivama. Mi ne žalimo za našim ženama i djecom. Ako hoće da vjeruje u buru, ako neće, ne more. Ali strah kad budeš strao stao pred Allah, te bareke ona je strah kad budeš sam. Nema ga od nas ovdje, braćo moja. A da ga nekad u nekom momentu nije bilo nečega straha da u tom momentu nikad inašta nije pomislio na ženu, na djecu, na auto, ništa. Zašto? Ovdje na dnevaku. Prijeti ti hoće nešto. Pa tebe. Srce ti se stegne. Šta li će biti? A šta misliš kad staneš preda lahate bareke od tada? Onome koji zna poglede koji krivnice gledaju ono što je zabranjeno a i ono što grudi krivne šta ćeš ja molim ja sam slavio novu godinu ja sam tebe Allahu volio ja sam volio i tvojeg poslanika ja sam volio muslimane ja sam bio dobar Lažiš. Lažiš. Lagaćeš Allahu te ćeš Allahu tebare onome koji sve znam zato muslimani traže utočište kod Allaha Tebare Keotala i onaj ko je siguran ide njemu i svako se braća moja ovde na Dunjaluku pokažiš kako pa čega se bojiš njemu i bježiš kod njega i tražiš utočište pa ako se bojiš vojski ti ideš njima da se umiljavaš ako se bojiš Svega što se bojiš osim Allah Tebare Keotala ti svojim postupcima svojim prljavim i ljigavim jezikom želiš da im se dodvoriš zbog čega? Zato što vidiš sigurnost kod njih zato i bježiš njima nećeš da bježiš kome svome gospodara onome koji je stvorio i one koji se ti bojiš kako je to ogava gledajte kaže Allah te Tebare Keotala dalje Zummetu radduna ila ali min dhajbi vas shahade Kaje Te unabijukum bi ma kuntum ta'amalu Kaje uzvišeni On će vas O umme što ste radili obavijestiti Uzvišeni kaže Obavijestit vas Allah Ono me, što ste radili فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرَيَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَرَ Ona je koliko trun dobra, vidjet će. A ona je k' koliko trun zla, i dođe. Braćo moja, zato Resul sallallahu alayhi kaže, spomnite ono koji vas raste sa ovim svijetom. Spominjite ga punovno. Manite igre i zabave. Manite smijanjem, manite se gluposti, klonite se griha, spominjite smrt, ona će vas sigurno da razmišljate. I gledajte danas zaista kada ovim ljudima koji narobuju Allahu te barake otana i koji vole donijalog, kad spomineš smrt, to je katastrofa. Sve mu spominje, smrt nemoj nikako. Smrt nemoj nikako. Ko je se otamo vratio? Ko je to vidio? Sumnja koja je nevjerstva. Govore zato što je nevjerujo. Obmanuti ovim dunjalkom i ovih dana kite, Tavafe prodavnica Donose se gajbe piva Donose se jelke Vješaju se Djeda mrazovi po prozorima Okjećene su kućeće Sve se usijalo 15 dana prije Bošnjaci se spremaju Kako bi veličali Sve togo Kako bi Najluđu noć proveli u provodu i veselji ne obazirujući se na onu godinu koja je prošla šla, ne bili izvadili pouke na zemlje trese na klizište, na poplave na kako kažu kreteni klimatski poremećaj nije ovo poremećaj Allah mi nije poremećaj kad bi mogao prognozirati u smislu da govorim njihove riječi ja bih rekao Zbog ljudskog poremećaja je danas jedno selo Allah utro u zemlju. Zbog grijeha ljudi, danas je Amerika pod minus 30 i 40 stepeni. Zbog grijeha ljudi se desilo to, to i to. Propadaju zemlju, propada ekonomija, a nije klimatski poremećaj. Omer ibn Hatab, radijallahu Kaže im, samo još jednom, ako se ne za trese, zaušli smo. Danas milijone eura i dolara potraše da ustanovi tektonske ploče, kaže, negdje imaju. Kaže, 2000 metara u dobini zemlje. Mašala, jesi pametan. Vidi, kad je nama Omer rekao, zbog čega se pomiraju tektonske ploče i zemlja. Da dina arane mora ja, mu podrašna. Alhamdulillahi Rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin wa قال alihi wa sahbihi الله Kaaj Allahu pašanik sallallahu alayhi wa sallam, hadišu koja abni, Sayyidu wa abii Hureyna radiyallahu anhu ma, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, laqan nuutakum la ilaha illallah kaju rasul sallallahu alayhi wasallam postičite svoje umrle to je soni na umr na shahade recite da kažu shahade s pak strane recimo ikra'u ala yasin hadis se govori da se uči mrtvima na jasini braćom moja Daif, Daif Ibn Hadjar kaže mu kad ta ga smatra poremećeni mevkufom zbog eboslana njegovog oca koji su lancu prenosilaca nepovjerljivi pa kaže da rekutnije rekova hadis je slabog lanca prenosilaca i uopšte nema nikakve vjerodostojnosti i ne spominje se nikako u ovom poglavlju i ših Albani ga je ocijenio, ocijenio slabim. Kaja rasul sallallahu a sallam Laqanu mevta nekum Laqanu mevta La ilaha illa Allah Izaak lahir Poslice te svoy da La ilaha druga O tome šta izgovaraju i misli da je izgovor na dunjaluku ovdje šehadeta bez ikakvih dijela može spasiti u velikoj sobmanju. Ja ću vam spomenuti još jednom slučaju koji se desio meni. Kada je nedavno jedan od mojih rođaka razbolio se, dobro se razbolio, pa ga je napo i rak i svakakve bolešćine i omršavlje je toliko da više nije mogao da ustane hoćao sam da ga obiđem i vidio sam da je blizu smrti pa sam nakon razgovora s njim zamolio njegovu poracu rekao ako primijetite da umire za ovom teme ja bi došao da pokušam da pokušam da budem seder a prije svega da se čovjek spasi jer je živio životom kakvim niko od nas ne bi poželio živjeti od narkomanije alkohola, droge i nemoralnog života tako je čita život živio i na već nekako su me pozvali, ja sam došao i primijetio sam izdisaj kod njega pozvao sam ga imenom rođača, taj, taj. Ja sam, znaš li ko je došao? Kaže, znam. Kaže mu, bio si dobar borac, misleći na to, hrabar si čovjek. Ti si, nisi se nikad smrti. Znaš li da je završilo, da ideš? Kaže, znam. Ja mu kažem, reci, la ilaha ila on je šutio počeo sam da mučim Puran, da ga pozivam znajući kakvom mi stanje grlio sam ga pozio ga, požurio sam jer sam vidio da je samo su momenti u pitanju i rekao sam mu e, reci la ilaha ilala smrti dolazi gotovo rastaje se svojim svijetu. pustio je suzu iz desnav oka i rekao mi, kaže, ne mogu. Rekao mi je, ne mogu, braća. Allahama, iz ovog se vade ogromne pouke. Prvo, hvala Allahu koji me počastio da ja to vidim. Zašto, braća? Hvala Allahu koji me počastio da ja to vidim. A vi zahvaljujete Allahu koji vas je počastio da ovo čujete. Ovo je istina, tako je Allaha jednog jedinog. Tu mu je bila majka i njegova sva familija. Svi su ostali skamenjeni. Jel vam ovo Musliman? Jel ovo to što kažete da će čovjek lahko umrijeti? Izgovoriši šehadet. A nikada lao nije polno srce. Nije robovo lao. Otišao sam i on je ispustio svoj duš. Došao sam ujutru ponovo da ga vidim. S nijetom da vidim kako izgleda vraćamo ja prvo što sam vidio kad sam ugledao njegovu facu naupao mi je faraon to mi je prvo naupalo onaka pogled u ratu sam vidio dosta mrtvih ljudi onaka pogled nikad nisam vidio ukočen tijelo je bilo kao stara izburana koža nekakve starci koja je stara 200 godina svoje tijelo izburano i tačno se primijeti da je tijelo isisano da išću iz njega sve. Ja onda pitam sebi vas. I pitam one koji ljudima neće da kažu da ako ne budu klanjali da imeđu hrnemi. Koji neće da kažu ljudima da ako smrt dočekaju bez namaza. Da Rasul alaih sallam nije se odričići ili oni koji ispašavaju misleći da je on musliman samo zato što izgovara šehadar. Pitam sebi vas, ko je onda prijatelj ovom narodu? Ovo nisam govorio, nije hvala. Nego možda primjer i slikak, svi u nas, koliko želju imamo da ljudi robuju Allaha znajući u kakvom je stanju znao sam da je bio narkoman znao sam da je bio alkoholičar znao sam da je psovao da je vrijeđao ko je onda prijatelj ovom narodu? mi i oni što su nas podučili da provodimo sunnet Muhameda sallallahu alihi wasallam dijelu. i pozivamo ih dok su još živi dok su još živi ili oni koji im kažu vi ste dobri muslimani vi ste naš narod. Ko je onda kome prijate? I gledajte, braćo. Za kraj, ko od nas smije da kaže da možda neće ovako završkova? Ko od nas može da kaže ja sam od dženetnetom? Mene neće Allah kazniti. Ja neću radim dobro, evo, klanjam sve. Ko ti garantuje. Šta ovo govori? Upravo hadis poslanika sve sve. Spominjite smrt. Ne bi li vas ona motivisala da tražite i da se spremite za susret sa svojim gospodarom? Kada dođe menek smrti, više žemate ubi. A uzvišeni ovde na Dunjaloku Poziva i objašnjava samo dignite ruke zavolite me ja ću vam uprostiti ja ću vam uprostiti zato obraćam na namaj pogotovo u ovim danima kada će biti grijeha samo na jednom mjestu Allah samo zna koliko Allah najbolje zna možda svih naroda koje je Allah pojedinačno kažnjavao lutu narod zbog homoseksualizma, sad to imate uz najluđuju noću, svi imate u jednom hotelu i kockare i lopove i bandite i, ovo, i ono sve o, samo na jednom mjestu. Zar ovi ljudi misle da će to Allah tako proći? Zar ne vidi da Allah godinu dana ne kažem godinu kod nas? konstantno pokazuje znamenja, polako ne bili se ljudi pokajali daj im znakove to nisu male stvari Allah daje ljudima znakove ne bili došli sebi i to su znaci iz njegove milosti to su znaci milosti gospodara naših, pušta ih do roka određenog. i onda kada ih kazni i utare u zemlju ili im pošalje kaznu, onda više nema vremena. Onda više nema vremena. Nas ako kazni sa njima, Allah, molim da to ne bude, mogu biti dvije situacije, da nas ne kazni, ako kazni, da smo preselili na hajru. Opet smrt nama dobro dođe. I u svakom slučaju, da je smrt toliko draga i blizak susred s Allahom te Tebarek i Otala govori šta? govori nam šehi govori nam šehi koji voli smrt izlazi i traži ne smrt ne, ne traži on da pogine nego hoće sa svojim gospodarom da se sreti hoće da se kutarši ovog dunja hoće da bježi sa njega dosadio mu zna da ovo ništa ono sve Zna da neće ništa ponesti sa svobom. Hoće da ima svoja prostranstva u dženetu. Hoće da ima kuće. Hoće da ne radi ništa tamo i da sjedi i da uživa. To hoće. Zbog čega? Radi ubijeđenosti da, da, da, da nakon smrti postoji onaj svijet. Zbog ubijeđenosti da nakon smrti postoji postoji, postoji onaj svijet. Zato vraću savjetim sebe i vas... Nemojte se ovih dana, pogotovo polcama, nemojte se ni ne smijeniti. Pokažite im da mrzite ono što radi. Pokažite im da vi niste od toga. Kad ti kaže gdje za novo godinu, reci ja sam musliman. Postavi će ti 300 pitanja. Reće i ja sam odnosno prilika za davo. ti glaso, ne, ja sam musliman. Pa dobro, baš ja nisam. Otvorit ćeš mu prostor da mu pričaš. Smrknite se, nemojte im se veseliti. Pazite dobro na svoju djecu. Pazite dobro na svoju djecu. Pazite dobro na svoju djecu, na svoju djecu. Na svoju djecu. Na svoju djecu u školama. Sada će Merhamet i ostala kompanija dijeliti vjerovakli dovešće. Ono u obliku magarca sa krstom i da dijeli našoj djeci paket širće u školama nemojte uplaćivati ništa savjetujem vas taj dan ako ima škola vi znate da se slavi ne dajte djeci u školu ne dajte da slavi ne dajte da djeca oblježavaju jer ćete vallahi kusat gorke plodove kasnije djeca su lahka djeca su lahk širćanski plim i djetetu je tijesko objasniti, ono će poleti za paketem, šta ima veze babo, mama, to je čokoladica, djete ne zna, ali znaš ti. Znaš ti i odgovaraćeš za svoje stado. Nek plaće, nek se dere, nek viće koliko god hoće. Znaj dobro, znaj dobro da će ti Allah tu zamijen bolji. Znaj dobro, pazite se dobro, čuvajte djecu ovo su vremena i dani kada se veliča krst i krstaštvo djed raz nema ništa sa islamom sveti nikola i ono što oni nazivaju bogovima. islam i muslimani sa time vraćaju nema ništa to je nama jasno ali ako budemo samo to mrzili, prezirali a djecu slali ili mi da mi neko čestita na ovu godinu, šta mi čestitaš? nemoj mi šestitati, ja sam musliman da ti neko mahmuran pijan ili pijan priđe, a tebe da bude stijed nije ova dava šutnja nemojmo sebi dozvoliti ko što su ovi dozvolili uđi među novatare i samo tamo šut. nemoj ništa govoriti hajmo onda imi uđi među muzičare među futbalere Hajmo uđi hoćemo i samo ćemo iz mudrosti šutit. Nećemo im govorit da je okol haram. Hajmo u kafane. Stopo, to je mudro. Hajmo se pravit budale. Hemo je ubraću sebi ovo da zvoditi. Elvera el je sastavni dio imana. Najčušća halka u imanu je ovo. Da mrziješ i voliš u ima Hvala Allahu koji nas je počastio nismo naučili šta naš gospodar ne voli da je kod nas i šta ne voli on, to je na nama da primijenimo a vi se dobro zapitajte i prenesite drugima da li je naš gospodar zadovoljan da ti pružiš ruku i čestitaš čovjeku rođenje pod navornim znacima Isusa Krista u Bešici kao Boga ti mu kažeš Čestit ti Božić, tako govori. Čestitam ti roženje Boga u Kolinicic. Tako radi danas bošnjaci vrhovni poglavari. Da li Allah ti me zadumlja? Ne treba ni pominjati. Da mu čestitaš trojstvo samo zato što bi on možda zbog tog osvijeha prihvatio islamu. Nemojmo sebe lagati. Danas sam vam vjeru bašu I blagodat prema vama upotpunio i zadovoljio da Islam bude vjeran. Ko vjeruje u Allaha i su ljidadu, njemu ne treba više ništa. Samo onaj, ko ne vjeruje u ovom, samo onaj ko ne vjeri da ova vjera usavršena, da joj ne smije ništa prići, ni se, može rad što hoće. Allah ga pušta nekrati. Nemojmo, braćo mojeg. moramo razmišljati kako ćemo završiti. Moramo razmišljati kako ćemo na onaj svijet, što kad melek smrti dođe po nas. Nema više nikog da ti pomogne. Nema advokata. Nema sudija. Ne možeš podmiti nikogu. Apsolutna pravda na svudnjem danu. Sve nosiš sa sobom. Sam si. Golko od majke rođena. Smrt. smrt. Mnogo spominjite smrt. Mnogo spominjite smrt. Manite se igre i zabave. Musafe ušake. Dok ovi uzimaju zdravka čolića i puštaju. Mi učimo mi radimo za Allahovu vjeru. Da mi nju ovu najlužu noć pokažemo da je najviše mrzimo. Sve ćemo pogastati. Sva svjetla prijakšava. Da se razlikujemo od njih. Taj dan nemojte ni jaja kupovati, Nit prodavati. Sve što bi moglo pomoći nju u obnežavanju nemojte. Nemojte vraćati. Čak nemojte se lijepo njih obničiti. Oni se kriti, vi ne moljte. Umažu se prerađenim uljama. Šta je, nije meni ništa. Hoću da se razlikujem od vas. Neću da imam sama, a baš ništa. I odrićem se onog na čemu ste. Zato, braćo moja, mnogo pominjite smrt. Mnogo spominjite smrt. Niko od nas ne zna. A starijemo polahko. To nije mjerlo, ali je Starijemo polako, jedan po jedan. Vrijeme prolazi dan po dan, sat po sat. Gledaj dobro u što si ga provio. Allah se kune vremenom. Gledaj dobro u što si vrijeme svoje provio. Dobro se pripazi. I sravnavaj račune. Najveće kad ne gledeš. Šta si danas naučio, Šta si primijenio šta si propustio šta si pogriješio? nema dana da ne trebamo moliti Allaha za oprostu minu, sekunda ne postoji kako smo rekli melek smrti ne pita dobio sam arid vidješ samo i završen pogotovo u ovim danima danas kada se svi veseliju kada samo obilježavaju i čekaju da bude dan nečega ovoga, ovoga ili onoga samo da bi se moglo piti jesti zabavljanje i onda nek se nečudje, nek se nečudje nimalo kad Allah tebareke u svoju kaznu i kad svoj molim da nas sa narodom koji se Allah molim da nam grije oprosti u nas uvede. Allah molim da nam grije oprosti u nas uvede. Allah molim da nas sastavi sa poslanicima, šehidima. سأسكريم لك هو املي من هذا اضطرتمني بالحمد لله رب العالمين يا تمسف اوله كي نمضي معا سيد غريب نور لدم العزاه اه دهتني في حياتي قربات kunta li auna nuj تنتعش من داني ya shaqiqa ruhim minni yaak, yaak, yaak, yaak, yaak, yaak. Kreni vjerni. vjernijaka Istinski naslednici vjerovesnika Koje ne možete čuti sa novotarskih Nego samo sa sunnijskih imbra Posjetite nas na www.auto.com Soba, publik, vjernijaka na portalima www.stažamislama.com i www.esumne.com vam nudimo Islamske teme, informativni materijal i video i audio, gaunoladen Kur'an i tese, akida, zik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga 7 DDV na čikvanda soba put